І знову Київ. Перон, дзвінки. Ми їдемо в Москву для проведення декади української літератури та мистецтва. Скільки радості! У Москві нас дуже гостинно і гарно зустрічали поетів, співаків, артистів. Росіяни дуже люблять українців. А як і ми їх? Бо ми ж брати. Радісно ми поверталися до Києва. Та от як удар страшного і несподіваного грому з безхмарного неба, редакційна стаття «Правди», в якій мене за вірш «Любіть Україну», за любов до України, у стягі в багряному шумі, названо, по суті, націоналістом, за те, що я нібито пишу за Україну поза часом і простором. І що Україна... Ну, справа в тому, що... Правда критикувала перший варіант «Любіть Україну», написаний у 1944 році, сім років тому, де був рядок «Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами». І цей варіант переклав Прокоф'єв. А в збірці «Щоб сади шуміли», за яку я був нагороджений сталінською премією першого ступеня, був надрукований вірш «Любіть Україну», в якому рядок без неї ніщо ми я замінив рядком міжбратніх народів, щоб показати Україну не ізольовано своїх соціалістичних побратимів і посестер. Але правда почала мене бити за перший варіант любіть Україну, що під цим віршем підписалися б такі недруги українського народу, як Петлюра і Бандера, і скільки я не казав, коли мене почали бити у всеукраїнському масштабі. Всі організації, і навіть у Всесоюзному, шукали в кожній республіці свого сусюру, ламали йому ребра, били під душу, як мене на Україні. І скільки я не казав, що я виправив любіть Україну, мені не вірили і били до самозабуття. Корнійчук на пленумі письменників України кричав на мене, Ну, мабуть, з переляку, бо його теж критикували, але чемно і в міру. За який націоналістичний гріш ви продалися? А Малишко вмістив в газеті «Радянська Україна» цілий підвал, у якому доводив, що раз я був у петлюрівських бандах, то мені не можна вірити, що я на кожному вирішальному етапі становлення радянської влади на Україні був не з нами. Його стаття була по суті ідеологічним ордером на мій арешт, і теж малишко робив це, як і Корнічук, щоб одвести вогонь критики від себе і сконцентрувати на мені, бо його, як і Корнічука, своїм крилом зачепила критика. Прожогін шукав націоналізм в моїй поемі Вітчизна і знайшов його там де я писав про Україну, хоч у тій же поемі я з такою любов'ю писав про Білорусію, про Росію і Москву, як серце вітчизни. Ну, дописалися до того, що Сосюра вже перестав бути прикладом для літературної молоді. Одразу ж після появи статті в «Правді» або ідеологічних ізвращеннях мене викликав перша секретар ЦК КПУ товариш Мельников. Він мені говорив, що я представник робочого класу в українській поезії, що у нас нет ні тіні самнєння по відношенню к вам. Ну, внаслідок розмови з ним я написав покаянного листа, що був надрукований в правді. Примітка. Я написав покаянного листа, а лист Сосюри, в редакцію газети «Правда» було надруковано 10 липня 1951 року. А ще перед тим кореспондент прогресивної газети «Українці» у Канаді приїхав, щоб перевірити, чи я ще є на світі. Бо націоналістичні газети в Канаді писали, що я заарештований. І мене з цим кореспондентом у «Воксі» сфотографували. Примітка «Вокс». Абревіатура від повної назви товариства – Всесоюзне общество культурних зв'язків із заграницей. Товариство засноване в 1925 році з метою ознайомлення громадськості СРСР із досягненнями науки і культури зарубіжних країн і популяризацією культури народів СРСР за кордоном. Ліквідоване – а у 1958 році в зв'язку з утворенням Союзу радянських товариств дружби і культурного зв'язку з зарубіжними країнами. Коли я приїхав у Сталіно, йшла конференція молоді, на якій виступав секретар сталінського обкому КСМУ. Він говорив про «любіть Україну», про те, що під цим віршем підписалися Петлюра і Бандера. Закінчивши промову, він сказав а тепер слово має товариш Сасюра. Мене зустріла. Електрична буря аплодисментів. Якось я сумно йшов по Червоноармійській біля Бесарабки. Примітка. Бесарабка. Бесарабська площа в Києві, розташована між Хрещатиком, вулицями Басейною і Червоноармійською, бульваром Шевченка і крутим узвозом. На площі знаходиться Бесарабський критий ринок, збудований у 1910-1912 роках, назва якого, очевидно, походить від того, що сюди приїздили торгувати вином і фруктами селяни з півдня України та Басарабії. Вулицею переходив юнак у міському костюмі з чемоданом у руках, мабуть, студент. Він підійшов до мене і спитав, «Ви Володимир Сусюра?» «Я. Дозвольте потиснути вашу руку» він потиснув мені руки і не сказавши більше ні слова, швидко й схвильовано пішов від мене. Я так розгубився від радісних сліз, що залили мою душу, що навіть забув спитати його, хто він такий? Хто мені потиснула руку українська молодь. І тільки це мене утримало від божевілля або самогубства. Аплодисменти в Сталіно і цей потиск руки. А примітка: Сталіно колишня 1924-1961 роки назва міста Донецька. Але серце не витримало, і в мене почалися спазми коронарних судин, ну, а потім досягла свого апогею гіпертонія. Ну тільки це вже галузь медицини, а не ідеології. І за це я прошу пробачення у вас, мої золоті читачі. Тільки медицина все ж зв'язана з ідеологією, ну, власне, з ідеологічною боротьбою і любов'ю. Серце почало протестувати уже після арешту моєї дружини, яку викликали в Міністерство державної безпеки телефоном, коли мене не було вдома. Примітка. «Після арешту моєї дружини».